Так з гвинтівок близкає їм в очі, і люди падають. Буряки після морозів почорніли, а ще таки можна було перечищати їх і варити. Нікому ж не дано нічого. Так всі буряки пропали до рештки. Гора їх згнила і розлізлася по землі. Багато вбитих людей лежало, бо пошкодовано їм гнилого буряка. З того ж і видно, ворожі виродки на горі царюють. Що далі їхали, все дуще бралося чистим і теплим повівом. Обвітрювало обличчя, радуючи після димової гіркоти, газу, сирості і вугільної пиляки залізничних вузлів. На степовій станції від підводчиків довідався Катранник, що недалеко в сувхозі наймуть конюха вирішив зостатися. Нагода тут певна. А поїдь далі до односельчанина. Хто знає, й досі є потреба в людях? Подякував сердечно дорожньому прителеві і попрямував до радгоспу. Його пропустили в кімнату директора, який зразу спитав. Чи ти добрий конюх? Це життя біля коней. Як їх ліпше можна знати? Давай. Робота непогана, а платня так собі, трішки грошей і трішки кукурудзіного борошна. Юшку давали. Колись пік перший хліб, то нарізав тоненькими кусниками, як торт, і повільно їв, і їв, розжовуючи вкрай. Хотів спинитися, щоб не слівити все за один раз, але таки все з'їв і дивиться на стіл. Нема вже нічого. Взявся до води, багато пив. Був бездумний. Їсти хотілося по-тваринному. Та скоро турбота охопила його. Про сім'ю. Вирішив зароблені гроші зберігати для неї. І скільки можна ощаджувати борошно. Так прожив деякий час, а не міг прийти до звичайного стану. Душевного і фізичного. Як і кожен у тому селхозі. Підупадав, і хернів Вечорами, коли біля обрію крізь чорно-зелені сутінки догорала смужка огню ніби там блискавка спинилась і застигла, гаснучи Всі люди в сувхозі, які недавно стали на роботу, починали бродити тінями по зауманню Мавши заробіток дрібний неспроможні були втишити голодності Мов примари надхідної ночі вникали по-під стінами, наближалися до кухні, порпалися в викидках після вечері. Сахалися геть під причилки і в кути, якщо хтось проходив, боялися знайомих стрінути і прийняти пекучий сором. Мирон Данилович відчував, що після надмірного зусилля і страху в горючому провалі, він якийсь душевно зрушений весь мов збитий з життєвого корення і круга. Після того, як збережені сили прислужилися вірно в лютому іспиті, вони заставили якусь нежнанну пустку. Ніби приглушений чуттєвим слухом терпів він, дивовижно збайдуживши до лютості з навколишніх подій, що колись гостро вражали. Він і переживав їх, але вже не було снаги серця, належно відповідати на образу. Дійшов до стану, спільного з багатьма приреченими напасті. Коли дивився в очі їй з незвичною для себе застиглістю, мов спаралізовані духовно, без запопадливого шукання засобів. Відбувався у почуваннях дивний хід сам собою, як присуджених до страти, що все ж прикріплюють відпалий гудзик на грудях. Але тут не було певного знання про свою загибель. Хоч глибокий напрямок ввів до прийняття повнотою всієї муки. З неї зовсім здалеку, з невидності поза розділеннями життя ставала вже невідома і неосяжна для думки незмінність, беручи в свої впливи. Проте в свідомості це не означувалося виразно. Лише серце іноді зводило розсуди із долею. Коли думна особистість віддалялася від кривди, просто пливучи за течією подій,